Вона його уб'є. Вона чує, що уб'є. Ще годна. Але як? Але що? Вона не знає нічого. Нараз у її голові починає знов путатися. Хто винен? Питає сама себе. Гріць? Ні. Гріць не винен. Він її любить. Ось сказав і Маврі, що любить. Настка винна? Ні, і Настка не винна. І в Настки щастя нема. Її грець не так любить. Нараз зустановляється, а може і любить? О, любить, любить! Закричала, що з кривавим зойком у її душі Перемагає, заглушує все попереднє, любить, інакше би не брав, любить. І тут же заливається вона страшним божевільним сміхом. І так знов вертає, напливає перша думка, гриць винен? Ні, гриць не винен. Її серце каже, що гриць не винен. Це щось інше це те лихо винно, що в нім заховалося і його спиняє. Лихо. Воно винувати. Його треба вбити. Вона то-то уб'є. Вона. Нараз станула, мов, укопана. Закинувши руки позад голови і розирається Блудними очима по лісі, По верхах дерев. «Хто їй скаже, Як вона до лиха добереться?» Заблисло питання у її мізку. «Хто їй скаже?» «Ніхто, бо ніхто не знає. Але вона сама. Га?» Обзивається нараз щось у ній. Вона вже знає, цвіт папороті їй скаже, цвіт папороті. Вона знайде цвіт папороті, і він один їй скаже, щоб ніхто не знав, ніхто не чув, скаже, хто знайде цвіт папороті, казав їй розгоріць. Той все на світі знає і своє щастя знайде, отже і вона буде знати. Знати, як прибратися до лиха, як його убити. Вона його уб'є, шаліє у її мізку, щоб його нігде не було у жоднім закутку світу, ні в неї, ні в Гриці, ні в настки, нігде не було, тоді буде добре. Але скоро, скоро треба йти, скоро. Щоб не було пізно, і як стояла, так звернулася і погнала у глибінь лісу. Тетяна мовчала і вилетіла так мовчки з хати, не поглянувши на Мавру і поглядом. Недобре стало Маврі на душі за цим мовчанням дівчини. «Що замикає її уста?» – питала себе сумно. Їй від того страшно за дівчину. Тетяна за цей короткий час виходіла, зблідла, очі загоріли, сяють дивним блиском, а далі? Що ще далі буде? Щоб вона, не дай Боже, в тяжку хворобу не впала». Або, або, що ще гірше, аж страшно подумати, з розуму не зійшла. І так буває. Тетяна досі нещастя, горя у своїй мами не зазнавала. З маличку, що бажала, мала. Це перший раз в житті грім у неї вдарив. Сама власна її доля – на тій дитині, котру усієї душею викохала, так тяжко повторилася».